Бункер 1. 2345 рік. 78. На стіні в кабінеті доктора Вілсона висіла низка знайомих кліпбордів. Дональд пригадав, як він з іронічною урочистістю вишкребав на них своє ім'я. Він пригадав, як одного разу підписався, давши дозвіл на власне глибоке заморожування. Думка про те, що підписати ці форми прямо зараз, викликала у нього легке занепокоєння. Що він напише? Його рука тремтіла, коли він писав інш ім'я іншої людини. Посередині кабінету порожні ноші викликали неприємні спогади. На них було покладено свіже простирадло, запрасоване з військовою акуратністю, готове для наступного, кого покладуть спати. Доктор Вілсон перевірив у своєму комп'ютері, кого наступного потрібно розбудити, поки його двоє асистентів готувалися. Один із них розмішав дві ложки зеленого порошку в ємності з теплою водою. Дональд відчував запах суміші через усю кімнату. Від цього у нього запалилися щоки, але він уважно стежив, з якої шафи дістали порошок, скільки його насипали, і згадав усі питання, що спадали йому на думку. Інший асистент склав чисту ковдру і поклав її на спинку інвалідного візка. Там лежав паперовий халат. Розпакували і знову спакували аптечку, рукавички, ліки, марлю, бинти, пластер. Все робилося тихо і ефективно. Дональду це нагадало про чоловіків за прилавком, які з такою ж звичкою розкладали сніданок. Було прочитано в голос номер, щоб підтвердити, кого вони будуть. Це реакторний техник, як і сестра Дональда, був зведений до номера. Місця в сітці, комірки в таблиці. Ніби вигадані імена були кращими. Раптом Дональд побачив, як легко могла відбутися його заміна. Він спостерігав, як заповнювали документи, його підпис не був потрібний, і кидали їх у скриньку. Це була частина процесу, яку він міг ігнорувати. Не залишилося б жодного сліду від того, що він запланував. Доктор Вілсон вивів їх за двері. Асистенти йшли за ним з інвалідним візком повним приладдя, а Дональд йшов позаду. Технік, якого вони будили, був на два поверхи нижче, а це означало, що треба було їхати ліфтом. Один з асистентів байдуже зауважив, що йому залишилося лише три дні до кінця зміни. «Щасливчик!» – сказав інший асистент. «Так, тож будь обережний з моїм катетером!» – пошортував той, і навіть доктор Вілсон засміявся. Дональд – ні. Він був зайнятий думками про те, яким буде останній робочий день. Ніхто, здавалося, не думав про щось більше, ніж про наступну зміну. Вони з нетерпінням чекали закінчення однієї і боялися початку іншої. Це нагадало йому Вашингтон, де всі, з ким він працював, сподівалися протриматися до наступного терміну, навіть якщо ненавиділи балотуватися на ще один. Дональд потрапив у ту саму пастку. Двері ліфта відчинилися в іншому охолодженому коридорі. Тут були кімнати, повні змінних працівників. Більшість населення бункера, що чекала на свою чергу, розмістилося на двох однакових рівнях. Доктор Вілсон повів їх коридором і вів через треті двері праворуч. Коридор зі сплячими тілами тягнувся вдалину аж до бетонної оболонки бункера. «Двадцять вниз і чотири вбік, сказав він, показуючи пальцем. Вони підійшли до капсули. Дональд вперше бачив цю частину процедури. Він допомагав занурювати інших у стан сну, але ніколи не допомагав прокидатися. Зберігання тіла Віктора було зовсім іншою справою. Це було поховання. Асистенти метушилися навколо капсули. Доктор Вілсон став на коліна біля панелі управління, затримався, поглянув на Дональда і зачекав. «Гаразд», – сказав Дональд. Він присів і дивився через плече лікаря. «Більша частина процесу автоматизована», – зізнався лікар сором'язливо. Чесно кажучи, мене можна замінити навченою мавпою, і ніхто не помітить різниці. Він глянув на Дональда, ввівши код і натиснувши червону кнопку. Я такий самий, як і ви, пастух. Я тут лише на випадок, якщо щось піде не так. Лікар посміхнувся. Дональд – ні. За кілька хвилин люк відкриється. Він торкнувся дисплея. Температура тут підніметься до 31 градуса Цельсія. Коли це світло блиме, в кровоток вводиться ін'єкція. Світло блимело. «Ін'єкція чого?» – запитав Дональд. на Процедура заморожування вбила б, звичайно, людина, тому, мабуть, її заборонили». «Звичайна людина!» Дональд замислився, яким же він тоді є. Він підняв долоню і розглянув червоні плями. Він згадав рукавичку, що скотилася з пагорба. «Двадцять вісім», – сказав доктор Вілсон. «Коли температура досягне тридцяти, кришка відкриється. Зараз я хочу перезапустити циферблат, а не чекати до кінця, щоб не забути він повернув циферблат під індикатором температури. Це не зупиняє процес. Він працює тільки в одному напрямку, коли починається. А що, якщо щось піде, не так? запитав Дональд. Доктор Вілсон нахмурився. Я ж казав, тому я тут. А що, якщо з вами щось трапиться або вас відкличуть? Доктор потягнув себе замочку вуха, замислившись. Я б порадив повернути їх назад, поки я не зможу до них дістатися. Він засміявся. Звичайно, на доботи можуть виправити проблему раніше, ніж я. «Якщо ви знизите температуру, вам залишиться тільки закрити кришку. Але я не бачу, як це може статися». Дональд бачив. Він спостерігав, як температура піднялася до 29 градусів. Двоє асистентів готувалися, чекаючи, поки капсула відкриється. Один з них відклав рушник, ковдру та паперовий халат. Медичний набір лежав у інвалідному візку з відкритою кришкою. Обидва чоловіки були в синіх гумових рукавичках. Один з них відірвав смужку пластеру і повісив її на ручку інвалідного візка. Пачку марлі попередньо розірвали, а гіркий напій енергійно струснули. «І мій кот почне процедуру?» – запитав Дональд, думаючи про все, що він міг пропустити. Доктор Вілсон посміхнувся. Він поклав руки на коліна і повільно встав. «Я думаю, ваш кот відкриє шлюз. Є щось, до чого ви не маєте доступу?» Рукавичка була розірвана. Люк пів, коли замок відімкнувся. «Правда», – хотів сказати Дональд. Але він планував дізнатися її досить скоро. Кришка відкрилася, і один з асистентів підняв її до кінця. Всередині лежав гарний молодий чоловік, його щоки сіпалися, коли він приходив дитями. Асистенти взялися до роботи, а Дональд намагався запам'ятати кожну дрібницю процедури. Віддумав про свою сестру, яка лежала в залі над ним, спала і чекала. «Як тільки ми доставимо його до кабінету, – сказав доктор Вілсон, – ми перевіримо його життєві показники і візьмемо зразки для аналізу. Якщо у них є якісь речі в шавці, я пошлю одного з хлопців, щоб їх забрав». «Шавка?» – Дональд спостерігав, як виймали катетер і витягли голку з руки. Накладали пластир і марлю, а чоловік у камері пив через соломинку, кривлячись від гіркоти. «Особисті речі. Все, що залишилося від попередньої зміни. Ми збираємо їх для них». Асистенти допомогли чоловікові надягти паперовий халат, а потім буркнули, піднімаючи його з парової кімнати. Дональд відсунув медичний набір і стабілізував інвалідний візок для них. Ковдра вже була розстелена на сидінні. Поки вони влаштовували чоловіка на місці, Дональд подумав про сумку з написом «Зміна», залишену на його ліжку, ту, в якій були особисті речі Турмана. На сумці було невеличке число, схоже на те, що було в повідомленні Анни. Число в записці зовсім не було датою. І тоді він зрозумів. Шавка була помилкою. Він спробував уявити, де на клавіатурі знаходяться літери, якщо це була ймовірна помилка. Можливо, вона хотіла сказати замок. Збіг підказок, розігнав холод у кімнаті, і на мить він забув про ідею розбудити сестру. Інші сплячі привиди шепотіли йому, затуманюючи розум.